Kaixo Entzuleok, Asamblea de Majaras irratxa joa entzude narizarete. Ondoren gomenituetan, kure alituekin izango dugun tertulia entzutera gombiatzen zaitugu. Egunero bezela, gure herritarren zalantzak argitzen zaituko gera, ikuspuntu guztia jorratuz. Ongietorri, Asamblea de Majarasera! Kaixo Entzuleok, arratsaldeon guztioi Asamblea de Majarasetik. Gaur, urrutiko hau txarekin, Xabino Arana Konfebask, lanak libre egingo zaitu. Gaur eskerrak eman gure babesle ofizialari Zuek gabe, ez gara ezer Gora konfebask, gora unguil Viva la fiesta Gora konfebask eta gora dirua Gora konfebask, gora Xabino Arana Basquet ta gora Euskadi. Gaur Eusko Jaurlaritzako aditua ekarri dugu, telesforo Jauna. Fernando Don Simonen ezkereskuina, pandemiaetan aditua. Eszkaraa jakitzetzeko ekarri dugu eta behin ere, beste behin ere, asamblea de Majaras zuen argi izango da. Zuen galderei erantzunak emateko. Arratsaldeon telesforo Jauna. Gara txalera, Zabira. Eri esker hori atortzea gati ziren txulei. Hau da, nire, bako faseak Tira, tira, tira. Eh, Barkatu, telesforo, ezaguna eh, genuen zure minein lodiaren ataza. Eta, beraz, itzultzea ekarri dugu. Eh, Itzulketa lanak egiteko, nolaz. Arratxaldeon, lagun? Bai, gaixo, ni, ni mentero nahiz. Teleesfororen itzultzai ofiziala, zujarlar itzak eh, soldatapeko langi ebezen lanau, eta hori ba, nire lanau, bere itzak argi esatea da. Berak eh, zehidazun asko ditu munduko pertsonadarako, mundu santzearribilida bere lana egiten, eta handik eta hemendik hartu ditu hizkuntza oitura txarrak, eta eta eta jo batele urertzen eria esan. Eta horretarako nahoni. Bai, eh, egia, egia da hori realitatek utxa, Eta errealitatea edena ere bai da dizeskala da bizkat erotzen ari gera, ez faseak ez ditugu ondo ulertzen eta ez dakit e, telesforo jauna esplikatuko dugu zerbait baite fasei buruz? Lohenik eta behin, nire asker jari menten hori. Nire asker nirekin ondotik kan nire arazoan aguntzen eta otxeagatik. Esan duna da, nire izela munduko berena eta beak ez da gila hitz Hoa euraz fase, fase utx, guanio sarabanka badin utx, gedakau fase bat, albatzizketa, guanio sarabanka badin utx, albatzizketa, bat. <laughs> Zero fasean, etxean gehatu, ikutu gabe, eskuak ikusi ditak momentuan eta eskuak ondo garbituta. Fase 1, kalera tera bai, baino futbola ez. Oia, gira kau fase 2. Fase 2, haure gazazko ben dizkake. Baina, emberes. Oia, frantxa da jugu garela. Fase 2, frantxa da jugu garela. Frantxa, 2. Bigarren fasean. Bigarren fasean, mendira jo, para panteartu bai, baino... Ez Osti hartu lurran kontra. Eta ezkene fase emesortzi. Fase emesortzi, gauz asko inditzazte. Eta ez da jol, tikintakak, maraguleinak, ordon, frantzia gubi, fase emesortzi, dela. Eta ez da fasean, entzun dutzen bezala, gauz asko inditzazkegu, baino, ez inditzakegun hain da, jendia ikutu. Bai, jendia ez ikutu eta ez molestatu Beste guztia egin daiteke. Eta, txortan ez Txortan Txorta, txortan egitea Oso charala Koronavirusak Txortan ez, txortan ez Txortan egitea Harri da Koronavirusak Entzun duzu Oso no, o, e, orduan e, Lehenengo Deia, jarriko deku Iko si... León, lagun? Hau, pagabon! Bai, eh, nila arte horiako ori bizil lagun bat naiz, baina ez nahi duen nere izena enbat nahi, ba oso akomplezkatuta nagolako, eta bueno, nere problema da eh, alopecia dakatela, ez? Eta dela 6 bete Turkian egon nintzen eta gaizkia aterazen nere mobi da, ez? eta ezkezin dut ezta bisera, ezta pelukajarriz, eba dena erortzena izaitez eta telesfor hori galdetu nahiko nioke noiz posible da berriro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 vaimena matia mesedes edo edo soluzio bat azkenia fua oso de primituta bueno opa arazo borditza gure lagunarena eh, aurrera eh, telesforo zurea da hitza bai bai nereketa bain ala voz ecohauna la una, ba, arazo araztara 8 zara taski, taski, fase 3. Fase 3, taski, taski. Na bazu de, de tu eh, amigo. Oye, dai, hola. Como rojai Bueno, el hartzen esanduna da Brusela jauna. Ez ezkatu, urkujuk ez du ezer egingo zure bideia aurreratzeko Turkia beste faska batan dago, eta hori, hor konpon, eta bideia on, baina ez da laiz hori izak. Tira. <risa> <risa> itzko gorra ez da gorra izan da Zeresforo eman gure buruzoile jaunari eh? agian emetikan betu unpiskabat bidaliko diogu burua ikurtziteko <risa> eta eh, aurrera bigarren endeiarekin mezez Arratsalde on Maribel nice. Arratsalde on Maribel. Ba, nere nere ala. Ba. Arratsalde on Maribel nice. Maribel? Penxe, sí, sei da, da Maribel hoy. Maribel nice. Arratsalde on Maribel nice. Bai. Arratsa Maribel, Maribel. Bai, arratsalde Maribel, Maribel. Bai, Maribel nice. Zeixo arratsalde on. Sei da Maribel Maribel nai. A ber. Baia, altsen zelot za garri hau. Abar mejetu amagiski de telefonoarekin eta au Eh, tira eh Maribelek araztuak omen ditu telefonoarekin eta zakete telefono jauna eh i zocer aurrera telefono maribel telefono jaubi ez ta berriro eta maribel ere bea bezela pase lauda dago despase tuta. Tidak eh its eh, eh, gure eroso jaunarenak eh, aurrera Skywalker eh, beste dei batekin mesedes. E Arratsaldeon lagun Bai, arratsaldeon. Osea, ni oso oso deprimituta nago eta asamblea de Majaras, geiago deprimitud it edo teleforo ha un au mm. buruso indecidit eta au es da onargarria. Ni oso deprimituta nago eta deitu dut Asamblea de Majara era eh alegría piscat Archeco, es Gueyeo de Príncipe Telesforo Es de Akazú Barcámena Pero soy Si yo te lo digo Es Ando Es un tocalvo No hay mierda Soy ya Ni Ni Turquía La jornada Turquía No hay bib bib eh gogorra ez da gure buruzariaren bizitza e, minduta era bad minduta agian musutruk emandzi giogu hemendikan insulto aunitz eta tira eh e, beste Walker beste debat mesedes ¿Arracha León? ¿Arracha León? ¿Arracha va, León, eh, Lagún? Arra, ¿Arracha León? ¿Maribel la ¡Hombre! Maribel. Va, va, ¡Arracha León! ¿Varca tú? Eh, ¿Usted lea en teléfono a Gashkis? ¿Y Tira, ahora eso está en el teléfono técnico aquí, ¿hane? ¡Va, aquí su ¡Teléfono a 4! Gauza bat, gauza bat, kaletun gion telefonori. Ez es que ezakit telesforo handu da bilen bion telefonori gantela batekin nahi diet. Esan, esan, esan. Bidea, nik dakat, ba, no billo bat, no billo, bolo, laguna, laguna, lageneziata bakizu, laguna, laguna gauza. Eta vai, vai, u, laguna, berenzilla, laguna, lageneziata, hazti garregat, haztiak hitzun nahi, peken, eso, igual erdibide, geatubeakik, ergo bian, ose, hino, nik. ¡Sí! ¡Ocho! ¡Bacarín! ¡Cútenla esta! ¡A ver! ¡Astea sí. roga! ¡Fase! ¡Teléfono! ¡Esa no era el tsunami! ¡Ese ves! ¡A ver! ¡A ver! ¡Astea roga! ¡Fase! ¡No se ve niña! ¡Azú la la ticatúen! ¡Ortica bota de su! ¡Vaya! ¡Fase! En la fase batidica, de es que la mitad de la mitad, la gato. Fase bero, hau ticara estigarraga ni fase zero, nada hau ticara, el problema igual está o... Fase es, fase zero es Bueno, Maribel, ¿ez aquí zerbait dule herzuduzun? Nikin oizu ditzulpena. Esan eh, una estigarraga dago la beste fase batean. La sarte fase batean dago, eta aztigarra beste fase batean. Orduan, jumertzeara beste leku lekubatera fase berdinen dagona. Orduan, aztigarrera ezin zehagun. Nahizta beste biotetik handakazun aukera, aztigarrera ezin zehagun. Eta autobusia malri mani joa estareo? Aben, ez tala horrebat. Zene, koronavirus nekituaka ere egoten du, eh? Oie, ere kontakiatzen da. Nekituaka Boto guzes, ere ez? Eta ordu dut... Ba, Bideo jaman amatiko, eta... Esan dertepitzkin horrein, ez da, bale, bale, bale, bale, ba, zerre... Ezkerri, ba, buntxuk, nire emagoizki, nire bure emagoizki ota... Ezkerrik asko... eta zorionak. <risa> Bueno, Maribel, eh, eskerrik asko zure de jaringatik, eh, Asamblea de Majarasetik oparitxu bat dihaliko dizugu, eh, Satisfyer Makina, kutente <laughs> bat, zuretzako, eta honekin bukatutza temango dugu gaurko Asamblea de Majaras. Eh, gogoratu berriz ere, gure babesle ofiziala, konfebaz, besarka da, hundi bat hemen dikan, eta entzuleok urren arte eta izan huts. Gor, go, gora hola un pijo. Viva la fiesta. Como la kon pebas que ta gora tirua. Gor, gora xabituara ta. Como la kon gora Euskadi. Entra entonces, paranoias, adelante.